Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katheera. Allahu jalla wa ala fulandrojme te përgjindim dhe falë kërkoj lavdot e bekimet të Allahut që ofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e tim beshokë do të jetojë në rrugën e tyre ditën ditën fun të saj botë. Të ndërrozo dhe vazhdojmë në sot me rinë e latën ma nuan me hadithi të radhës ku kemë arte kapito që filasim për mshiren dhe kujdesin e prinderve për fëmite tyre. Kemi thënë se si kush është e kërkuar që dhe ka udhëzime dhe regula e dispozita që ndëllidhen me respektin e fëmive ndë i prinderve ka dhe regula dhe dispozita tësat në lidhën me kuidesin dhe një loj respektit të prindrëve për fëmijët e tjyre. Dhe kemi thënë se kuidesi i prindrëve për fëmijët e tjyre realisht do të përcaktën në tardhëmën edhe kuidesin e fëmijëve dhe respektit e tjyre për prindrët e tjyre. Ka mundësi që prindrit gjatë rritis e fëmijët e tjyre, po them këtu kushtimish pa qëllim, pa hynd detajet e tjera, nga pakujdesia e tyre dhe nga veprimet e saktuara realisht të shkaktojnë të shkaktojnë ë një lloj pakënaqësie tek fëmijët e tyre dhe kjo të reflekton pastaj edhe në raportet me fëmijëve, po atë në raportet fmive në në në me me fëmijë dhe prindërave. Ekë morr atë në Numan ibn Bashir radhiyallahu ta'al anu ku është përmend se Baba i Numanit ka vendosur mi e dhon Numanit një hedhije. Dorat e pejgamberit shoqëmi ka thon atë gjithë ju kë dhaon, ka thonë një veçti. Pastaj pejgambësi ka thon atë çikimit sek, a kedëshi që të gjithë barabart me respekton njëjtë po e pa tëre bahu drejt ndaj ty na atë. <coughs> Do të them se pritin nga ndernë llastimin e tiprën e dikujt, në kujdesin e tiprën e dikujt, mund që realisht pa qëllim mirëpotë shkakton lloj zilije dhe urrejtje mes fëmijëve. Dhe kjo përstaj mund të reflektojnë edhe raportet të tyre me zvete, po edhe në respekt ndaj prindit. Gjithasht të edhe mos mirënjohin e prindit ndaj fëmijut mund të përdojnë përstaj në tarën mos respekt. Fëmiju, përshambull, mund të gabën, po në shumis në rrasë mund të të kujdes shumë, i zelë shumë, i selë shumë familje, kështë më radhë, dhe ndoshta gabim me i vogël që mund të ndodhë Prindi jash blerson gjitho çfarë ka bër. Apo nuk është mjaftuar shumë vlerësues për punën që ka bër. Nuk e thot fjalë të mira, nuk e lavdron, nuk e nuk e nuk jash mirënjohës. Gjitha këto sillen nga prindi, realisht mund të sillen pastaj edhe mos respekt. Nuk duhet prindimuse asnjëherë si një autoritet i pakontestueshëm. Se keq çka të bën ai, është mirë, edhe kur ai gabon, prapse prapë ju duhet me respektu. Kjo është në sens punë po, kështu. Mirë po, ju të tërimesht, fëmiju mund të të përballon gjithë mund këtë mas mirë njohja, apo këtë nënqmima, apo këtë përbuzi e kështë më ronë. Më me në cakturë mund të sidhet mirë me prindin, mirë po, pas tajnë të ardhmen, kë mund të akumulën një loj, mësë respektit e ka i dhe, në në situatë akurën, në është ta respektit është minimal, për gjëra me që të domës dëshme, por ju edhe, indertu ka kalu Bukhariu Rahimëlla paslaj të këmshira, ku është realisht komponenti maj rëndësishëm në ndërtimin e raporte familialë. Rahmet me pas, me pas mëshirë. Dhe nga kujdesi i prindit, do më nëndë për fëmine ti, kemi thonë është edhe, më kujdes për emrin e ti, më kujdes për shëqerin e ti, për gjitha këtu. Nga njerë-njerëz përsham më të vendosin, fëmija të të të emra të saktuar, që mund të përshtatën veç me shinë e tynë, apo mund të përshtatën me një histori tynë e të saktuar, por ju edhe kjoj bëndirë shmiot. Për janë gjestë këtë emën se një shëpë që ku në pasë, se ka pasë shtutë. A i bërë ka se ka pasë emën e në mirë, ose ju të ashe shkuha të emën e përshamullë kështimishtë, mund tjetë, përdo më më bërëjmë i tallis në tarmën, të ndaj me pasë kujtënës, që em Në pas e jam një loj burimit të kënaris që nesër, kërë fëmiju të kuptën që fërë emri ka të mburët, dhe këtë jetë një pasta një edhe një loj e, faktori shtes për me e dashtë e me respektu babën, ose nonën, prind për një sjefën. Në nëse, e vrenë se, e, e dëmëhon, që nga emri e të uqe, vrejtë kujdesi i prindër për fëmitet ju në pëtë. Emre që kanë, du më thënjë, emre që kanë historië. Këtë emre ka bajtë filen djetare, filen sahabeja, filen gruja nga kuhet tabenve, nga kuhet sahabeve, për shambull, ka historie e emën, është e emën i bukurë, është e emën i mirë, e kësë me rafë. Medikantës me tim, si kurse, e prejme Bukhariu, e mullan, kur fletë se dë mund edhe prindrit, apo edhe prindrit ju të kanë një farlej, respekt nga fmijë dhe tjune, jo veqë e k Ma dje, si kështë e përmene, respekti i fëmijëve nda i prindërve, realisht ndërtojt në bëjë, respektin e prindërve nda i fëmijëve të tyre. Nga se kur fillan të fëmiju me respektu prindën e ti? Masë mas moshës tete në nënveqara, për para, realisht është shumiri, po atë atër duhet, normal, por ajo realisht forma e duhur nështë, dhe e, e, e kuptan se ka të bëjë me prindë ti, fillan ma vonë. E dinat moshë, qërë të në kuptu fëmiju se do të në pasë respekt e në pasë mëshirë nga babë e ti nga në nati. Ata e respektojnë, ata kanë kujdes, ata e mëshirojnë, a i duku u shqyrë për të tjune pas taj e këthënë në njëtën më njërë një një rapëtën. Dhe thëtë Bukhari Bëhimullah, të babë birru lë ebi li uale dihi. A të kemi pasë, ka për një që i fletë për, respektin e fëmiju të ndaj prindit. Kësos, kujdesi, përmirësia, respekti, i prindin dhe i të mjëtë ti. Dhe ka përmen një tërësmetim të Ibni Omerit, r.a. që të disa djetar është zinjiri i tërësmetimit i kontestu shumë, mirë po, ka djetar që i kam pranu, dhe Bukhari ka përmen liber, me që nuk është hadith, dhe nuk kanë veti dispozita, atër e toleroha që të përdojnë të si thënje që mund të marim mësem. Allahu Gjelle të nërëzër ka përdor emërtime për kategoritë sektuarat njerëzëve. Përëndaj, për shumë dhe ke po filim, Kuranë është Huden Lill, mutëtëkin. O zimë për të, për mutëtëkin. Mutëtëkin një kategori. Dhe Allah ka përmërnë kategorime mutëtëkinve. Ku që mutëtëkin, të devazë shmitë, pas taj e spikërë në laututje, e lëdin e juqëmë në bilëgajbe e kështë mëralë. Pas taj ku kategoria, për shumë Kategoria, mëgjërimin, kriminele, kush janë, Allah u kalëzënë, kategoria. Dhe nga kategori që Allah i përmenë, kuptim të lavdo atër, është ebrarë. Pe fjoles, birë, shumëse ebrarë. In në ebrarë, lefi, naim. Ebrarët janë në begati të vazhdushme, në dunjo, në varë, në ahirët. Gjithë mund janë në begati, në mirësi e ebrarën vjen nga birrë, birrë është respekti, që e të regon dhe dikujtë, bëmirsia që e të regon dhe dikujtë. A da i këthët ibn Ameri të komendit këti ajeti, inel ebrarë, ebrarë kushën, ka thonë ibn Ameri r.T.A. inema sënmahumullahu ebrarën, i ka emërtuar Allahu si ebrarë, për shfarës vje, li ennëhum berru l'aba wal ebna. Nga sa tajshën të respektuashon ndaj baballarëve, por edhe ndaj, fëmive të tyre, që kënë dhej vëmbëllare, fillimesh, kanë qenë të respektuushmë, normal, pa stajnë dhej fëmive, se fëmive të kënë në më munë. Pra dhe, dhe Umire, anhu, sikur që kanë qenë të respektuushmë dhej prindëve të tyre, rrësë kanë qenë të respektuushmë dhej fëmive të tyre. Dhe këthatë Ibni Omeri, rrëdjallatë të alë anëhu, është të sikur që ki, kema enë, li walidike, alejke haqën, ës Gjitha është do kjo obligim edhe ndajfë mjotë të në të në të në të Koptim të kujdesin, koptim të respektit Pasaj Bukhari Rihimela bashda me kapitlet e tjerë që flasin në mërën për Atë faktorin kryesori cilë e realisht Mëndësën e dhe respekti, mirë njohje, kujdesi, miqëfar bandarot kjo Me bazë në rahmetet Në pasë më shirë Më më shiru Andaj të atë babë Men la jerham, la jurham Aj që nuk më shuran, nuk më shirovot Edhe nën këtë ka përman disë hadithë që e kanë këtë kuptim Por janë të transmituarën në rastë dhe në format të nërshme Sigur që është hadithi Ebi Said el Khuderi r.a që li thot Ka thënë pegamberi s.a.w. Men la jerham, la jurham ai që nuk mëshiron nuk mëshirohet. Hadithi i Xjeririt nga Abdulal Bajeli radhiyallahu ta'ala anhu ka thon, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yerhamullahu man la yerhamun all nas. Allahu nuk mëshiron atë njeriu i cili nuk i mëshiron njerëzit. Ngjajshëm me disa formulime të ndryshme apo. Pastaj ka sjell hadithin 66 të uh, ë Xjeririt tasmin teat dhe mëhon, men lejërhamun nas, lejërhamuhullah. Fërlim i kunder, dhe mëhon, aji që nuk i mshërën njerëzit, nuk i mshërën Allahu gjellë gjelalu hu, aftër. Mëndaj, këtu adith, ose këtu adith e në vëzër, flasën për mshiren e Allahut, edhe si fitohet rahmeti Allahut të barë e këtajlë. Dhe mëhon, të gjithë në kemë nëjtë për rahmetin e Allahut të barë e këtajlë. Edhepse, mshirë Allahut ka përfisht dhe gjë, Allah hë thot, inë rahmeti wa siat, kulleshej. Mshirë ime ka përfriqë dëgjë, edhe pse rahmeti Allahot ka përfriqë gjithë shka me që thot, e duhet të meritohet, e duhet të arrihet. Njën nga rrugët kryesore që mundësojnë rahmetin Allahot, arritë në mshirë sa Allahot është, ti mshrështë kryesët Allahot. Njerëzit, fillime shtë, pasta e dhe kafshët me mshiru. Këdo që e mshiranë, Rarësht, pësë është kriese Allahut, e ti e mshirëan, Allahut gjëllë avarat të mshirëan. Mshirëa e robit, kash i robit është nërtuar në mjë bazën e, një loj dhe mshurije, një loj përgëdhelje, një loj kujdesi, një loj ndihme vazhën nga situata e mshirëan. Kur e ndihman dikande ti ke mshiru, kur e ngushlan dikane ke mshiru, kur e mësën dikane ke mshiru, apo, Kur e falë diken, që ka buën e dike, ti e ke mshiru. Pra njëri për njërënët, me njëllet, e bën njëve prim, pa ishëm ka shiteja për. E duke mshiru ato. Nga mshirë andaj, kësa ka të njërështë, për shambull, mos përra njëvel t'yre. Nga mshirë andaj, fëmijët është, për shambull, me bëhe sabër, me mësu. Më bërë ahmet, mshirë e, mshirë e moshtë e ti, mshirë e, kapacitetin e tij, mëshironë. Be sabr, sheq sabrësh edhe me rahmetin. Falja me rahmetin. Dhënia, për shembull, bujaria është me rahmetin e ndërlitur. Për shembull, jep fukaras, jep dikujt që ka, është rahmet. E e, e më të vjetrën. Duke i ujin çdo situatë, njërë të vetmuar të braktisur, ju ndihmon të mëshirë. A ne këto që mëshironë në çfarëdo forme që ai ka nevojë për këmbëshirë. Qoftë tash mësim falje, sabër, dhënie. Po çka do qoftë? Peigamësul ka thonë, Allahu të mëshironë ty. Dhe e kundërta, ai që nuk i mëshiron njerëzit, Allahu nuk e mëshiron. Gjithashtu nga kjo që marrim këta, më vërtet në është se me këto hadithe peigamësul është më realisht na e ka mësuar edhe rregull në jetës, që është nga rregullat e pandërish ushme, nga ligjit Allahot e pandërish ushme, a se ka ligje që bota funksionan bi bazë në të ligjeve. Po, nga këtu ligje është el-gjeze u minjin silamen. Ka thonë djetarët, dumonë, shpërblimi mirët bi bazë në veprës. Kush bën mirë, do të gjenë mirë. Kush bën keqë, do të gjenë keqë. Nëse e këndihmu, diken, të ndihmanë Allah të ju. Në kështu ka shumë ati i thë. Wallahu fi awni l'abdi, ma kënd në l'abdu fi awni ekhihi. Ka thonë Peygamberi Në S.A.S. Allahu ndihman një rab, për diri sa kërëp ndihman, bëdohën e vetë, ti ndihman, Allah të ndihman të ju. Ti fal, Allah të fal të ju. Ti mshirën, Allah të mshirën të ju. Ti jep dikujt, Allahot ti jep ty. Kjo është, doonë, gjitha fushet e jetës. Gjitha fushet e jetës. Përëndaj, qështë që kje dëshirë, njerëzit në osilën e ty, sëllën e ta qështopën. Njerëzit në rëvazër, shpesh herë, kërkojnë shërbimet një anshme. Apo? Dhe një anshme që vinë nga të tjerët, prej në si që ata përshambull me konësa vërli, prej në si që ata përshambull me respektu, prej në si që ata me kërë obligimet, ndërsa kurve e fjalla prej anës ti është, o, më i nga dalë shumë, ka ngecje, ka mangësi, e kështë më rratë. Kjo a ditë në mësën dhe këtë regulletit e sëpër, se fillon nga vejt e jute. A dhe në lobë më shru, më shvecire të tërë. Qy është për ki qef, më si njerës me të ju si po këtë dëshirë Allahum me të trajtu ty që asho të të krisënë. Ollaj, a që i trajta njërzit me arogans e dhe me dhunë, Allahu gjëllë uala e trajtanë në qatë mjërë, jo dhunë. Po në kuptim të vështirësisë, në kuptim të mungesë, së mshirës dhe ti e kështë më ratë. E dhe një dithë në Përgamerit, sëllëm, Nuhon qëli, po të mosështë hadith, po hadith, nuk dhe të beson të kush se ka ndodh i që ke atin që ashtobë. Do, është hadith, u kryu. Na e më bindemi. Por, po thëmë, kushtime që të mosështë të hadith, nuk dhe të besoj kur si rast. Hadithi që e të rëzënë moslimin, sa hirën e ti. Hadithi isakt, ka thonë pegamberi sallallahu sallam, Dhxlet el merae el nar fi hertin. Nj grua ka perfundun jehenem per shkak ni moce. Shikop, jehenem ka, ka perfund per shkak ni moce. Pse? Çeka bokse moce. Ka thon beka thon habsetha. E ka e ka e ka burgus kët moc, mranam urësh sepis. Lahi et ametha. E kjo se ka ushyapton? Oale të reketë të e kuliminë hasha që në ardhë, e asë të kërën me hongër pejë, të kështë që e anë më atësa, asë të kërën të lirë që e aja vetë me ushjy, e asë të ka ushjy vetë, dhe resë o ka ngurë. Pa Rahmetu kërë, për shka këtë mungesë, kështë të tjë Rahmetu dhe një kafshë, e ka përjuve të nga Rahmetu Allah të bare këtërë. E kush e përjuve të nga Rahmetu Allah, qës Shëkojnë të më rëzëmë, pejgamberi sëve ka përmase, aj me gjithë veprat e ti, me gjithë bëmirsinje ti, me gjithë ato qka, ka arrit, që ka rritë, në dunjame që thatë, hyrja në gjenët, edhe pejgamberi ta që më është me, me që ka? Me rahmat. Ande ka thonë, pejgamberi sëve, asë njëri për juve nuk hynë gjenët me veprat e ti, e po. قالوا وَلَا أَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالوا أَصْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالوا أَصْتِهُ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ بردنسى اللهم قبلن مَا رَحْمَتِنَ تِي مرمال اه..ن قران قارضه اه..ن هدية قارضه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هنين جنات باشقا كسا كنبوب الميرا اي با بما اسلفتم في ال Gjonun xhennet krahasove begatit për shkak të asaj që keni bërë në të kaluarën në dunjë. A kokën e këtij mes hadithit edhe këto një traditë e hadithit juos ka. Ngase të gjitha këy mend në këtë rregull mësonë. Të gjitha ajetet dhe hadithet që flasin se njeriu është shpërblyer ka hyrë në xhenet për shkak të veprave të tij, kjo është të reguës se veprat jenë se bepë me ingjenet. Mirë po. Në në tjetër, nuk jenë veprat merit me ingjenet. A ndekë a thonë pegamsim, kuptim të se bepit, po vepra o se bepë, o shkak me ingjenet. Mirë po. A jemi ne meritor me ingjenet, me pun që i bojmë? Jo, a përra përësurëtisht. Të ok. A rrinjë njëri për shambullë, në të nivel të devëshmëriset besimit e kësumë radhë që realisht me merit. Ju jo Allah me bëra me. Me drejtsi, drejtsi, është zbatu në ti dhe është hindi në gjenet. A ka mundës i kështu? Pa mundës shmë është. Ti me punët të tua, me i badinë të tënë, nuk mundës me emeritu dënjonë që i gëzënë. Ndë i moherit në. Nuk mundës. Sa begatiki, sa i gëzënë? Me qëka ke pagu? Zemrën që e kime shenë, kipa atër mëzër, më subhanë Allah. Dëzhëm ka një operim që të bëhë dikur për shambullë, 300.000 euro. Qëka këna të operim? Pada një nervë kanë më zgadë pak, se koma së pëjecë. 2.000 mëtër, internime, nga një milion shër, <c Lions> <coughs> trajtimi e kësor. Për qëka? Për qëka tjetër? Të në bazët ditore, e gëzën qëta, që në që që, që mishin, mi që të milion që, e për meshe e për gundi. Vecë në trupin që e ki, mështu lasëm për tira, të, veç në trup sa so begatia, veç në trup sa so begatia, adaj, mështu lasëm për gjenet, adaj ka në begazëm kuptim të meritës, asën, me gjitha këtu vepra, nuk mund të temë që, realisht, ja, me drejtsi të laotin gjenet, me begatit të laot, Më begatije e mirësi të Allah të për e kovtale. Dhe... ...pejgamesh më kanëm i për Rahmet të Allah të i e nabto. Në ndaj të ndvozër. Gjido... Gjido mënyrë. Gjido formë. Që mund t'ja garantojnë vjetës tonë. Fitimin e Rahmet të Allah të do të në përdojnë. Për. Që ka të qovëto? Për dhele e kukësitimet. Ndihme e një plake, një plako. Apo... Dhe i prëndrme. Dhe i kujdo qoftë që i përmena me njëtë formate e ndryshmënën. Por jo e të këptim të mëshimës. Po në gjitha aspekt. A dënë me që i njerës mirënjohës dhe i tjeje? Po. Gjithë kërshko a qefë një falemi. Jo që bëm për ta po, bëm për të mirënjohja. Edhe të irritan i njërimi i njerësa. Po. E po, bënu mirënjohës dhe i tjere. Gjithë mund, këto me regullë, që shki qef njerës n O mirë, çtu po e po bën e protesto. A është mirë për shembull dikush që e ke bëmi thon Allahu shpolev, po valla mirë. A ai a e mandat sikun qen po, e po thuaj dikujt të të tro. A ki çev po, po, dikush për shembull ti po riçka me ta blin hedie, po valla mkrzu. Po blet ditë gjeni ditë. No, ke çish ki çev dikush, ç'asu bën ajo. Anëjant di raport me Allah. Çish ki çev Allahu më trajtuu, trajtetë i krisit Allahu te bar. Kjo aditë që të e ka, që të rego, men lejërham, lejërham. Edhe Bukharida i mëna ka përmanë të kapiqojt e, dhe mëna ku i desit, prinnon dhe i fmive, që fillimish kjo, uh, kjo mshirë të funksionan fillimit në ranë familiar. Edhe kjo është të në nërmëzër e thë dëshmuar. Zakonisht kanë studiuar, dhe më thonë, uh, Psikologjin e kriminelve, e dhunuzve, pëse dikush bënë krim? Pëse dikush mund t'i t'ka që i përmëshirë shumë me dhunu dikën për më caktuar, rastet t'mersh me qepanima, po për përshempo. T'mersh ato, atë, atë, në të të ato në shtë të zaraka ato. Pse vjenin i këtë dik në diriqën? E shë që du më thonë, du shumë i së ndërmukësit e rastetve, apo boruin nga Nga e kaluara, nga nyja që është edukuar, që është trajtuar apo s'ka pas rrahman shpe, s'ka pas kujdes. Tamë, një që është rrit në dhun familje, baba e ka kërcëtu gjithmonë nënën për shembull. Çfarë është rritaja vetë? Kërcit të pështonai pish situatave dhunë me mendtare apo. Pas më premtu Allahu te bare kotana apo. Se ai është një që është edhe edhe vajza që është sot, sa të ketë që të komsimë ndiku apo. Që Me e kuptu edhe dhunën si njëtë komunikimit. Moment kër s'ka komunikim dhunë shumë, kuptojnë njëshka se sërë regullë që janë. Po, dyshon, në njëhera dhe. Dyshon, pëse sëmsume po ndryshë, fa të këtë qështë ato. Nga familia e filan Rahmeti. Nga familia e filan Rahmeti. Ki pa për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për seç deku ka luajt në çofti se ka se ka ngrit kokën për të se kanë kryer lojën ata para mëna pejgamberit se sa e zgjat sechden për më i mundu fëmijë me luajt e mban gruinë e tij në krah më i pa do më vonë voltara duke luajt në xhami me shpatat të tij duke ekspozuar fëmijët të tjerë kaq se mëna këy ka shenjë e, e, e, e kur shpekor rahmet edhe ku fëmia educohet në rahmet e kthen të prindë me rahmet Po ju e teprinë, po i mushët aq shumë shirr, saçi i mjafton për shoqërinë sot e gjallë i ja, Abrahamit. Ai që mukshët dhun, ai që muksh arrogancë, ai që është rënë në familje të xilis hasëxhi, don gjithmonë kani Hasan shtëpë. Problemi e kam më kështu, pas Allah kur të uzon, po vrasim po raste zakoshmëse. Ka përshtime gjithmonë normal. Se ka dikush e sheq është e keq, irritohet, gjithmonë zboi kur. Ka muzikë apo po do në esencë që ndoëta, për fa. familje që është mësu me i natë, me barëtje fjallë, për përshamë, pa në përshamë një baj që rritët me një shpi, ku me që përgojim kaplë, përshamë, përre me ka, mësë me, me, me, me, me, me absorbu, mësë me, me thithë, nga kja, nga kjimese shëmëtumë, përshamë, a në që ka sa bukërë Bukhari ka të sejë këtek, ku i desi i prindit për fëmijun, rahmetin, përshamë, fa. që familje me qenë, që është e Rahmetit. Dhe gjithashtë të nërëzër kapitullu i funi për sëtë ashtë, erë me Rahmetit dhe rritullu në gjithasht të ashtë, thëtë Bukhariu Rahimullah babë e er Rahmetu mi etu Gjuzin. Kapitullu e që fletë për atë se mëshirë ashtë një qimë piesë. Qëka i bjenë kënë një qimë piesë? Parëse me cekë hadithin edhe një spjegim shtesë të nërëzër me kuhtu. Gjithashtë këtu hadithë për mëshirën që për menën, Në esenës për i shpjeguim të kapitër që për i marrim ku i desi i prindit për fmijun. Dhe këtu Bukhariu, kërasu për na të rëgan, në për të rëgon vlerën e mëshirës në e fmijut, për në të rëgon njëshkam aty përse kaqë, më njërën si me fitur Rahmet në allot e barë këtë halë. Ki mundësi nga me, me këtë fmi, ki mundësi me këtë rast me fitur Rahmet në allot e barë këtë halë. Rëndaj me që rahmeti allot është i rëndësishëm shumë, shum, i dëmëzdo shumë, nga sa atë që Allahu e mëshiran, nuk e dënan, ati ku prekë rahmeti nuk kam zime dhe përtu gazepi, dënimja allot e varga, idhnimja allot, absurdisht. Ku ku a rahmet, nuk ka dënim, normal. Po në munges të mëshirës, zbret idhnimja allot dhe e të njështë allot në ru të varga. انا اش مرنسي شو من رحمية الله جل وعلا اذا اي كرتفل ما اندت ماضيك صحيب بخاريو نكتاقى بيتي شكا فتت بخاريو رحمه الله سي رديثنا ابو هريرس رضي الله تعالى وانسي صدق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا Fe min dhalik e l'gjuz ije të rahëmul khalku, Hatta tërfa al-ferasu, Ha firaha anë valedhia, Khashjetan entësiva. Allahu Gjellewara e ka bërë, E ka kriuar mshiren, Dhe e ka ndonë një qënë piesë. Hadith. Një, E ka zbritë në tokë, E nëndhët e nënë piesë të kësoj mshire, E nëndhët e nënë piesë të kësoj mshire, e kam bajtë të kaj. Me këtë një, dhëtë përgëmë e thëmë, jetë rahëmul hëllëqë, më shruhen kreset me zvetët. Hëtë madhje eshe, dhëtë përgëmë e thëmë, eshe, dhe me thëmë, kafshën kalin, si këmbën, beruhet, mas godit, rahmet, e ngritë këmbën, rruhet, mos me goditë, dvogënë e vetë, thëmë, khëshqitin të sibe, rahmetë, eshe apë, ku i desin e kafshës ndaj dvoglit vetë, nga frikës e pe goditë, k më kujdes për dvoglën e vetëm, më stasën për njështë. Ka ondë të sminim e tjera, Allah ha ka bërë mshiren një qimë pjesë, jëvë me hala ka sëmë avuati volarë, që nga dita kur ka kryu, qëtë edhe tokën. Qëka nëmë kuptonë kjo një qimë pjesë, një pjesë e ka së bëjë në tokë, e kështë më rrëllë. Për të, në, të nërruzër në këto aditë dhe kuflitët për, për cëptimin e mshires në një 100 pies, apo? lëj, lëj shmarin, e mshires dhejnë një qinë, apo, kjo nuk është aja mshire e Allahët që ka të bëjme cilsin e Allahët dhe emneti e rrahman. Apo, nga se emni e Allahët e rrahman dhe cilsin e Allahët qënësore e rrahman nuk, nuk është e kryuat, dhe ka saj, aja ka të bëjme langë gjëllë e vanë, dhe është e pa kryuat, dhe është e pa ndashme, e pa të soptuar, kështu. Pazë kemi mëshirën e Allahut xhellahu ala, është mëshira e Allahut. Ne kemi mëshirë që është, domethënë, vepër që Allahu xhellahu ala e ka krijuar. Sigurisht e, e ka krijuar Allahu xhellahu xhealu shumë vepra të tjera. Dashim mes njerëzve është krija e Allahut. Edhe urrejtja është krija e Allahut. Çdo vepër Allahu e ka krijuar atë. Se kështë e ka u një Ibrahima, se përë Allahu khalakakum vëma të amelun. Allahu ju ka kryuar juve dhe atë që arë bën një apë. Bëndaj, kjo është rëhmeti i kryuar i Allahutë, që e ka zbërit në tokë një piesë. Parëmënajnë të në vëndë dhe tashtë, që farë mëshirë Allahu ka apëtë? Kjo është mëshirë e kriuar, një qënë pjesë. Njën nga kjo mëshirë e kriuar, në thënë unë tjera, Allah u gjëllë uvara, si ka zbi në tokë. I ka rujtë të ka i përdit në gjykimit. Me njën nga këto pjesë, një mëshirë e kriuar veç, apo, që i ka, sa, ka Rahmet në tokë. Kapër. Rahmeti i prindit për fëmijën e vetë, i kafshës, i njerëzë me zvetit, është furnizim i Allahu që jep njëzve nga kjo mshirë e kryoare. E ku është mshirë e Allahut që është të zi e Allahut? Me te Allahut sa mshirar. Kjo përdo një apë. E Allahu që leoare nëthë e nënë piesë. Në e dimë se nëthë e nënë piesë. Mi pa e jënë piesë të barabarta. Në këdim? Në është ta Pjesë e një qindë, pjesë e një qindë, një piesë, që Allahu e ka zbritë në tokë, i ka furnizohë rapë të ti me kënë mshirë, e me te mshironë, nërshëta është pjesë me vukëllë, më krasimin në tonë tjera. Ato jëllën halamat në aja. I ka rritë Allahu për të një gjykimit. E ditë një gjykimit si mshironë njerëzit me zvete, që mshironë? Mshironë duke Allahu gjellarë ja ujep këtë pjesë në bitë, 99 pjesë të mëshirës i kryuar, ja ujep Allahu të barëku taala, që me te t'ja falë njënë të të të rritë, që t'ja t'ja kalujnë, të lachen haqet njerëzve, që më zbotë sebeb, ndonjë shkelje, ndonjë padrësje të sakëtuar, me që unë e në gjënëm, ja falë njerëzve. Po edhe Allahu gjellarë me te ja falë njerëzve, E pas taj të nëvëzër, veç që ke mëshirë me konë, mjaftan që njeri me, me arritë. Mëllaj, falën e Allahet edhe mëshirën e ti. Edhe. E që ka të mëmena për falën e Allahet, që është falja, që është rahmeti ti, el Rahman, el Rahim, e përta që të mëmena? Subhanallah, së mëshirë. Përndaj, imam në vërë, rahimullallah, këtë hadit e ka përbënë të në komejtë në sëjë muslimit të kitabu të tëwbë. E ka emartu, kapitullin ku e ka përra muslimit këtë adith, e ka emartuar kapitullin pëndimit. Pëse i pëndimit? Nga se mëkatarët, kërë ndëgjojnë këtë adith, duhet me nëzuka tëwbëja. Shiko, s'ka mëka të të në kjomëshirë. Shiko, veç e kriuar sashtë. E sashtë e a që është e Allahu gjellë e a që është e paku fishme, wasiat kulleshej. Allahu krej që ka ka, krej që ka existan, e, e ka kaplu Allah me rahmetin e tija, për, sa është e mëshirë, sa është e mahrë, pa, pa, e maqërushme. Dhe prapë njeri me shkun gjenem, të është subhanë Allah. Për dajtë e në vëzër, dy gjertë me kuptu këtu për, për mjullë, e para, shiko sa është rahmetin e lafët i matë, që e me kuptu se Allah i dë një arzitë, Nuk do më i dinu. Dhe Allahu Gjellewal nuk do më i shkatru. Se po dënë te, nuk do zbristë të tënë këtë rahmet. Absolutisht. Këtë banë që me kuptu se esenca e komunikimit, e tretimit dërësjet është rahmeti. Në esenca të të me pasë rahmet me zveti. Në dërësa, ndërmarja masët saktuara, që mund të zbejnë këtë ramet, duhet jetë përjaçtim e erzakonshme për situatët veçante, jo e në esenës. Jo sikur se e kundër të akëndosat. Njerë në esenës nuk duhen. E ta njëse shafësujet danjerën, njerë në pra. esenës Njer në, në Udhubila komunikujnë me urejtje, me e lërgim. E nëse, diqka ka në të pasaj. Jo, jo. Esenës është Rahmeti, esenësa. Qëka është esenësa? Gjithë k Ndaj, njëri duhet që me shriku sa so ka marrë hisin nga këmshirë, sa so i pshënë tjetë me këmshirë, familën e tjetë, tjetë, Rahmet me pasë, Rahmet me pasë, me ngarku njërin për të mundësive, me konë i, i, i njërë usë për përmirësit, për edhe i kafshës e ndaluar me, me ngarku për të mundësive, Rahmet me pasë, në gjitha aspektë. Dhe e dyta të në vëzërët që duhet kuptuar në kjo është se, Nëse me gjithë këtë rahmet, prapë e gjithëstan gjëhënimi, nëse me gjithë këtë rahmet, prapë ka njerë që ka mu denu, që ka kuptojme kjo? Kuptojme, dhe me thonë, shëmtu e shmërin e mëkatit, që njerët nuk e perceptojnë. Sëtë njerët nuk, nuk, nuk e, e konserujnë mëkatin të shëmtuar, valaj, sa duhet apë, ma di, asë as, as ma minimalisht nuk e trejtojnë sa duhet apë. Çë sorthi keq. Por çfarë sorthi keq kufri, mos besimi. Çfarë sorthi keq shirku, idjutaria, s'an dëshia. Çe rradhësh njeriu në betët për gjithmonë në xhehanam. Kur s'prometon nga Kur'an-i rahmet, pse vepsoj shumë keq. E pamundson, e pamundson pa përfitimin nga Kur'an-i rahmeti Allah ditën e gjykimit apo. Vepsoj shumë keq apo. A e trajtojmë ne kështu mos besimin, idjutarinë këto punësi? Ai shojmë këtu shëmtuar apo? Njerën fa të ka e zishtë atë i relativizojnë gjuna të përë. Po. Sa i gjuna, po... Mëkatë... Gjdo mëkatë është i keqë, i shëmtuar, i ndytë. Dhe që njështë ato që jenë nga mëkatë të mëdhaja. Njerës kështu me i trejtu, nga pikpame e rahmetit, me e pa mëkatin, e shuën shëmë shëmtuar, Allah dhe. A zë dhe, që që është i keqë, të në këtë rahmet e argën të përivan nga gjithë kjo mshirë, Allah të përivan kjo gjuna. A thë në domonë, e kja që shumë, e si me shpëtu nga shumë të shmë të shmëri e mëkadit, me tëvbe, që të rikëthen prapë në mundësine përfitimin nga rahmetë e Allah të barë e kotala. Kështu me së mëtonë e vazhdanë e jesu tjëmë. Gjithë monë, për ndohët e ka Allah, këtë këtë këtë rahmetë e Allah gjallë e wala. Dhe kjo ka që, që e në e të në lozë Fa in lem të gëfirli jua, të rhamni nëse nukum falti dhe më mshiran nga se mshira e përca këtën faljen, e kun minil khasirin, do t'jem nga t'humërit, këshu tha nuj halisam, këshu tha demi halisam me hawan, e kërkua në rahmetën Allah të barë, këtë alë. Andaj Allah gjallahu ala, në mundësof shë gjithë mund të përftim nga rahmetën Allahot ti mëshirojmë kreset Allahot, ropët Allahot, në forma të dërshme që e realisht mund të imëshirojmë. Qofë me mësem, me fale, me dhenje, me dure, me ketët e që ka kërkot. Rahmet. Rahmet që përfinë të gjithë. Të gjithë duhet të përfitojnë nga rahmeti jonë atë. Nga i cili ne kemë përfituar pëse Allah e ka zbjit të të në neka dhëmë. Dhe Allah në arrujnë nga gjithë do vejë për e cila nga përfitojnë nga rahmeti Allahot at Nga së është është është të keqë. E në që se prejkimi nga kjo vej për që na priven nga rahmet i Allat, Allahu nam shirof me të tëwbë, që të thime prapë të rahmet i Allat Azogjana. Allahu shpër u lefë për vëmendin, edhe për sabrin, e me kax për sot, përshdojmë të utje me kapit e tjerë. Dhe në takimin arshëm, zot i shpër u lefë. Muzsalamu ala Muhammadin wa ala Ali, Muzsalamu ala sallamu ala sallamu ala sall